Psalmul 150 al iubirii Doamne, în lumina de foc a iubirii Tale, Sufletul nostru ai topit, Și în adâncui de jar, Steaua noastră ai curățit. Doamne, în lumina de foc a iubirii Tale, Argintul glasului nostru l-ai lămurit și un clopot spre slava Ta din el ai făurit. Doamne, în lumina de foca iubiritale, aurul gândului nostru l-ai lămurit, și în raza lui de soare, chipul tău l-am zărit. Doamne, în lumina de foca iubiritale, din para inimilor noastre, biserica ta ai zidit, și pe solzii de aur ce curg icoane sfinte ai întocmit. Doamne, în lumina de foca iubiritale. Altarul sufletului nostru a așezat și pe masa de jar, la jertfa ta, ne-ai chemat. Doamne, în lumina de foc a iubirii tale, curcubeul scânteietor al cuvintelor tale, din Sfânta Evanghelie a ieșit și a roit. Doamne, în lumina de foc a iubirii tale, ca într-o de văpaie, ne-ai îmbrăcat și ne-ai luminat. Doamne, în lumina de foca a iubirii tale, glasul Tău l-am ascultat și cu blândețea Ta îndurerată și duioasă ne-ai dezmerdat. Doamne, în lumina de foca a iubirii tale, pe limba noastră, jarul seminților de foc al Tale ai semănat și psalmii legii iubirii din ele au răsunat. Doamne, în lumina de foca a iubirii tale, Rugul rugăciunii pe buzele noastre l-ai ridicat și jertfa iubirii ca o smirna leasă ți-am închinat.